Tavaszi kollekció A srác alig egy hónapja dolgozott a szerelőműhelyben, amikor a huga elkezdett vele bejárogatni a melóba. Kislány volt még 13 éves, alacsony növésű, vézna, és csak hatodikos, mert kétszer bukott. Reggel bejött a bátyjával, és maradt vele ötig, a munkaidő végéig. Kérdezte is egy idősebb kolléga, hogy nem kellene ennek a gyereknek inkább iskolába lennie? Mire a srác azt válaszolta, hogy aznap nincs iskola, értekeznek a tanárok. Neki is kínos volt, hogy a hugi bejött, de mégse küldhette haza a fűtetlen lakásba. Ha meg nem hazament volna, akkor biztos elhúz valami plázába lófrálni. Ráparancsolt, hogy üljön le szépen a sarokba és kussoljon, vagy számítógépezzen az irodában, nem hiányzik az, hogy mindenki megkérdezze, mit keres itt. Nagyon nem lett volna jó elveszíteni ezt a munkahelyet. Normálisan fizettek, és lehetett szerezni ezt-azt. Például rozsdamarót, fagyállót. A srácnak egy haver mutatta meg, hogy kell tölcsérel áttölteni a rozdamarót a kólásüvegbe, ha ki akarja vinni a portán. Barna lötty, nem szúr szemet senkinek, és egész szép mennyiséget össze lehet így öntögetni, akár egy kannányit is. Boltban ezer forint fölött van literje. Senkinek se tűnik fel a kapunál, ha valakinek üdítős palack van a zsebében vagy a kocsi ülésén. A hugi rendesen viselkedett. Nem akart minden áron villogni. Beült a YouTube elé, és el volt magában, meg ráénekelt a mobíjára, aztán visszajátszotta. Ugyanazt a dalt harmincszor. Letörölte, visszahallgatta, újrakezdte. Az volt a beakadása, hogy neki pont olyan hangja van, mint a rúzsa Magdinak. Látta egyszer a tévében, hogy a Rúzsa Magdi kislány korában mindig énekelt otthon, takarítás közben, és annyira kifejlődött a hangja, hogy híres lett vele. A hugi is híres akart lenni, és fekete szemöldökötte továltatni magának, meg megoperáltatni a fülét, hogy ne álljon el annyira. Ezért is kellett az állandó gyakorlás. Szerencsére itt a műhelyben akkora volt az alapzaj, hogy senki se hallotta meg, ahogy ordít a YouTube előtt. Mentem iskolába, nagyon féltem, Nem ismertek, senki voltam. Tanár úr leckét tudom, kérem, Hányast kaptam, hát néz rajtam. A huginak az állandó éneklésen kívül Más idegülő szokásai is voltak. Folyton kiárkált otthon a lakótelepen a szelektív gyűjtőhöz, és kiválogatta a szemétből a feliratos papírzacskókat. Volt neki cara, mangó, meg woman's secret zacskója. Ezekben a naponta váltogatott papírreklámtáskákban hordta a tankönyveit is, és föléjük mindig begyűrt egy a turkálóban szerzett feliratos trikót. Ha megkérdezték, mi van nála, akkor azt válaszolta, hogy ruha. Hogy beugrott ma a carába, mert megérkezett az új tavaszi kollekció. És olyankor néztek rá, mint a hülyére, hogy milyen kollekció, de ő tovább riszálta magát. Sose vette észre, mennyire gáz, mit csinál. Mivel a műhelyben azt az egy idős fényezőt kivéve senki se tette szóvá, hogy ugyan mit keres itt ez a gyerek, a hugi egyre többször jelent meg a bátyjával. A szerelők inkább örültek neki. Helyes kislánynak látszott, és legalább volt, aki kávét hozzon nekik. Ők is rendszeresen rákérdeztek a hugi reklámtáskáira, ha a gyerek, és a kislány nekik is mindig azt felelte nyávogva, hogy tegnap reggel volt a carában vagy a mangóban. Olyanokat volt képes mondani, hogy kollekcióváltásnál érdemes nyitásra oda menni, mert hamar elkapkodják a legjobb darabokat. Napközben szeretett átsétálni az udvarban álló másik épületbe is, ahol színes fémet árultak. Nagy tekercsekben állt a rézlemez, a kájhacső, meg a pálcába öntött forrasztó cín, ami úgy nézett ki, mintha ezüstrudakat pakoltak volna egymásra. Tetszett neki az a sok titokzatos csillogó kupac. A bátyja egy ütött kopott dácsiával járt bedolgozni. A hugi mellette ült elől, és amikor a kapu elé értek, mindig abba hagyta az éneklést. Udvariasan kiköszönt a sorompónál álló embernek, hogy jó reggelt kívánok. Szépen mosolygott is hozzá, nehogy genyózzon a kapus, hogy mit csinál itt már megint. Egyik délután hazafelé menet, amikor kanyarodtak volna ki az udvarról, leintették őket. A fiú meglepődött, hogy talán nem ismerték fel vagy mi, de amikor a sorompó továbbra sem emelkedett fel, kénytelen volt kiszállni a volán mellől. Attól tartott, hogy a hülye hugi elhozott magának valamit a színes fémesektől. Már többször mondogatta otthon, hogy a forrasztó címből Frankon tudna hajtogatni magának karkötőt. A srác a kapushoz beszélt, aki lehajolt egy papírhoz, és mutatott rajta valamit. A hugi a kocsiból figyelte a jelenetet. A kapus tovább pofázott, de bentről az autóból nem lehetett hallani, hogy mit mond. Böködött a papírlapra, és mutogatott a hátsó épület felé. Kezdett uncsi lenni az egész. A hugi legszívesebben kiszállt volna, de eszébe jutott, hogy neki itt kell maradnia és kussolni, különben legközelebb mehet iskolába. Nyomogatta a telefonját, pislogott kifelé a piszkos szélvédőn. Hosszú percek teltek el. A bátya bement a kapussal az irodába. Mi a fasz van már? dobogott a lábával a hugi. Kinyitotta a kocsi ajtót. Akkor meglátta, hogy ott van az oldalrekezbe állítva egy félig teli üveg. Már éppen jöttek visszafelé, úgyhogy letekerte a kupakot, és gyorsan felhajtotta.